Bye. Uh -huh. Ik ben niet zo goed als ik ben. Ik ben niet ik ben. ik ben. ik ben. Katika tarifa ya, ya habari hii mutakujia ukusikiliza aliyo waziri aliyo aliyo na elimu katika majokumu yake. Na vya, ma, vya akiba na mikopo vina mchango mikubwa katika maendeleo ya wanawake haswa na ya familia ukwa ujumu. La katika tarifa ya habari hii mutaskiliza walizyo thibitisha wanawake wa mkwani chibitoke ambao wanaeleza kuwa wanatumia mikopo yenye ridi. Nafu, kufadi, ishouli, zao, nakokidi, mytadi, yao, ya familia. Na seneti ya Burundi iliidhinisha jumatano hii kuteuliwa kwa Emmanuel Nacho Nsanze kama governor mpia wamkua wangozi. Kuchukua nafasi ya epipode baranyikwa mbae alikuwa ni governor wamkua huo ya pata zaidi ya mnyaka miwiri. Kuna hayo bila shaka na mengine. Junge nami toka mwanzo hadi tamati Mimi ni Jerome Hakizimana upande wa pili na saidiwa na Anselme Ilambona Kariboni. Ledio joe, Sanganiro s, Tarifa Kamili Seneti ya Burundi ridenisha Jumatano hii kuteuliwa kwa Emmanuel Ntachonsanze kama gavana mpya wa mkoa wa kuchukua nafasi ya Epipode Baranyikwa ambaye alikuwa ni gavana wa mkoa huo yapata zaidi ya miaka miwili Emmanuel Ntachonanze alikuwa mkuu wa ofisi ya gavana anayemaliza muda wake aliwahi pia kuwa hata kiongozi wa tarafa ya Marangara ambapo ndipo alizaliwa Epipode Baranyikwa kwa anapeleka katika majukumu mengine ya serikali. Na tukitoka mkoa ni Ngozi tuendelee na taarifa ya habari hii katika mkoa wa Chibitoke ambapo vyama vya akiba na mikopo vina mchango mchango mkubwa katika maendeleo ya wanawake haswa na ya familia kwa ujumla. Baadhi ya wanawake wanaofanya shughuli mbalimbali mkao maku ya mkoa wa Chibitoke wanaeleza kuwa wanatumia mikopo yenye riba nafu kufadhili shughuli zao na kukidhi mahitaji familia zao katika utawala wa katika utawala kumradi na hata ungozini mwa utaratibu wa vyama vya ushirika pote wanatambua mchangwa mashirika ya akiba na mikopo hayo katika maendeleo na utulivu wa kijamii katika sekta ya elimu mfumo wa elimu Waburundi e, hauta yumbishwa tena na kutunuku shahada za bandia uhakiki wa waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi nchini Burundi ilipokuwa Jumaine hii katika mkutano wa wakuu wa za elimu ya juu imeamuliwa kuwa kuanzia mwaka ujao wa masomo kutakuwa na utawaji wa shahada zilizohakikiwa vilivyyo daktari Francois Abyaimana alionyesha pia kuwa walifikiria kuandaa mwaka huo huo wa masomo kwa vijoo vikubwa zote ili kuwezesha kujumu ujumuishaji wa rasilimali watu tumsikilize twarabi hamwe yuko twogira kwa pamoja namna ya kufanya mwaka wa shule uwe mmoja na kufunguliwa siku moja katika sehemu moja kwa vyo vyote vivyoko chini mwetu hakika mwaka huu tulifanikiwa kufanya hayo kwa vyo vitano Ila, tumiafikiana na viongozi wa vio vioote vio kuwa mwakani, tutazindua mwaka wa shule kwa vio vioote vio vianchini. Utakuwa mwaka mwmoja, lakini mafunzo hatakuwa ya meanza kwa siku moja. Katika mwaka utakau fuwata, tunaitaji mafunzo ya siku moja, vivyo hivyo kwa hitimisho lake. Tumegusia tena maswara ya shahada. Yanajikita katika maswara mawili. Kuna baadhi ya vio vinavyosaidia katika utuwaji wa shahada bandia kwa wanafunzi ambao wanakisiwa kutosomea kwenye vio Suwara hilo tumirigundua ila hilo ni dogo sana Suwara subu ni shiata za nato inginezo hapa na pare Na kupewa na funzi ambao hawakusoma Kufuatia hayo Tumekubali ya na kutokomeza hayo kwa pamoja na hivyo kila chuo kitakua kinatua shahada ilio salama, tulio ibatiza diplome sekirize. Inamana, tukianzia kwa hawa na hawa soma katika mwaka wa muishi wa awamu ya kwanza ya elimu ya chuo chukiku, wakimaliza watapewa diplome sekirize ikiwa ni nivyo vya uma au vya kibinafsi. Lakini walio hitimu, watakuwa napewa shahada wa wanatonukiwa. Aba mazi guheza, abo bazo kumabaro ngadiplome, ngaziki ya bahora, baro onka. Dr. Daktari Kumradi François Hafizalimana ni waziri. Uh, alie na elimu katika majukumu yake. Alikuwa na kalimaniwa katika luha ya kiswahiri na muenzetu Romualde Niyo. Yabivu ze ya mpambuziko kidogo. Tutafika tunaendera na tarifa ya habari hii. Radio is Sanganiro, radio Maridiano. Kwa upande wa majira imetimia nisa sabana dakika shini na sabandani ya studio za radio yetu na tarifa ya habari hii katika sekta ya ufugaji vipimo mo vilivyo fanywa na watala mwawizara ilio na ufugaji katika majukumu yake Vinaonyesha kuwa katika marathi ya liyo wa andama ngombe wa mkwani ngozi na kayanza Hapa marathi ya ituayo Amakore, kwa bathi ya ngombe Hayo ya naelezwa na kiongozi mkuu wa ufuga katika wizara hiyo mkuru nziza Sergei anabayi ni kuwa watalamu hao wanaendelea na utafiti ili pafamike mjanzo vya marathi hayo aitha katika kusubiri kiongozi huyo aomba raya wote kujepusha na kula nyama za mifugo ambao tayari walisha athirika tukiendelea uh, katika sekta hiyo kule mkwa nikirundo walengo wa mswada wa serikali mirangabandi uh, kupitia shi, uh, shirika lisilo la serikali la kimataifa pafamike finder international wanaombwa kutumia mbinu muafaka za maendeleo walizo zipata kutoka shirika hilo laki mataifa bathi ya mbinu hizo ni pamoja na mbinu za kirimo ufugaji sana mbalimbali ambazo zinawazalia hela miongoni mwa wahusika wa mswada huo Wath, wathibiti kuwa kwa ajili ya mswada huo utayari uh, wamesha jui nunulia viwanja nyumba na hawa natatizo lakukithi mahitaji ya msinge katika familia zao ombi hilo liritolewa na mkurugenzi wa shirika la Pathfinder International jumaine hii wakati wasiku ili obatizo milango wazi katika mswada milangabandi unaotekelezoa Tika tarafa za Kirundo, nega, bugabira na busoni mkwani Kirundo. Ni habari yake Abraham Safari, studio ni umu inasomwa na Omer Nduwayo. Mradu wa serikali merangabandi unawendesha shuguli zake mkwani Kirundo kuna miaka miwili na nusu. Kupitia shirika la kima Pathfinder ulifundisha raia ktaaluma mbalimbali mbali za maendeleo. Daktari ndabagie Irene kiongozi wa Pathfinder kitaifa anajuza kuwa miongoni wa mafundisho waliotoa mpamoja na mafundisho ya nayohusiana na lishebora kwa kutumia mazao ya msingi wanayozalisha raia wenyewe ufugaji wakisasa kuanzia nifugo midwogo midogo ufinyanzi wakisasa kwa raia wakabila lawatwa uwekezaji na katharika kiongozi huyo anawataka raia kukalili vizuri mafunzo na utala mwaleopewa kisa mradi unakwenda kutamatika mwezi juni ili kujitayarishia kuanza mradi mpya utakautekilezwa katika mkua mzima governor kirundo albeha tungimana anaeleza kupokea vyema hatua zamradi huo kwa raia na kutaka raia hao kufuatiliwa katika kazi zao kiongozi wa Pathfinder kitaifa alikubali kuachia vitabu vili vyotumewa kima funzo ili kuendelea kupata ujuzi na kuwaelimisha wengine. Familia kuminambili elfu zilizofaidika na mradi huo zinaeleza kupata maendeleo tola tola. Baadhi wanaeleza kununua viwanja Wengine kujenga nyumba huku wengine wakiwa walipata fursa kwa ufugaji. Familia za watwa ziliomba viwanja vya kuendesha shuguli zao za ufinyanzi na soko ya mauzo. Jambo lilo na uongozi kimukoa. Shukrani Omer Nduwayo katika sekta ya Kitamaduni Filamu Sabina Tano zita katika Kinyang Nio ocha kuwania toleo la kumina tatu la Festi Kabo ulitaka loanza mwezi mei tarehe 27 hadi mwezi juni tarehe 3 hayo ya mesemwa jumatano hii na mkuu waki, wavipindi katika shirika linalopigania pigania vipaji mira na desturi Festi Kabo Bertrand Gahimbari anathibitisha kuwa jambo jepia Egiptia kumradi katika uh, shindano hilo la mwaka huu ni kuemo kwa filamu nne kutoka bara la Ulaya. Tunaposalia katika sekta hiyo uh, katika mila na desturi za Burundi watu hupenda kujumuisha na kubainisha au kubainisha kundi lolote kulingana na ukoo au kabila lao. Hivi basi kuepo kwa wili yani sisi na wale. Mwana historia Ivariste Ngaimenda. Anabainisha kuwa sifa hiyo mara nyingi. Ndiyo kisa na mkasa wa mga wa na chuki. Haitha jukumu la kila mtu ni kujepusha na hiro ya ongeza mwana historia huyo. Habari za kimataifa. Urusi Urusi na ukraine. Uh, Ukraine inafanya kila liwezekanalo kuwanusuru wapiganaji walio kwama Mariupol. Takriban mabasi mengine 7 yalionekana yakiondoka kutoka kwenye eneo la Azovstal jomane na baadaye kuasili katika jijini, kijiji kidiji Kmradi kinacho kin, kinacho athibitiwa na wasi wanaoungwa mkono na Urusi limeripoti shirika rahbari la ra, Reuters kuna hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada isipokuwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa yeyote amejiunga nami toka mwanzo hadi tamati shukrani pia kwa wale wote waliochangia ili niweze kupatikanisha taarifa ya habari hii shukrani pia kwa Anselme Ilambo na anaye niunganisha kimtambo mimi Jerome Hakizimana tukutane tena hapo saa 11 katika taarifa ya habari ya jioni kwa Heridi